Придобиване на щастие 32-а лекция на Общи окултен клас, 7-а година, държана на 30 май, 1928 година Верен, истинен, чист и благ всякога бъди и Господ на мира ще изпълни сърцето те с всички добрини. Размишление Чете се резюме на темата Отношение между добро и зло. Често се говори за единство в природата. Какво се разбира от тия думи? За сега по този въпрос има две разбирания, които вървят паралелно в човешкото съзнание. Едното разбиране е обективно, външно схващане на живата природа. То се спира върху положителната страна на природните явления. Това схващане се нарича материалистическо или материализъм. Това схващане изхожда от проявите на обективния ум у човека. Второто разбиране на природата е наречено субективно, вътрешно или пасивно. Обаче и обективното и субективното схващане на нещата са резултат на целокупния човешки ум. Когато разглежда субективния и обективния свят и вади заключения за тях, човек се основава върху отражение и впечатления, получени чрез мозъка. Всъщност, какво представят тия два свята, и той не знае. Впечатленията, които човек получава по отражение от мозъка, са толкова верни с действителността, колкото са верни образите, които той получава при разглеждането им през лупа. Едни и същи предмети, гледани през лупа и без лупа, имат различни голимени. Никое живо същество не може да види нещата в тяхната естествена форма и големина, каквато в действителност те имат. Както и по какъвто начин и е да ги разглеждат, те са относителното им положение а не действителното. Единствен Бог, единствена първата причина вижда нещата в тяхната абсолютна действителност, защото тя ги е създала. Всичко това не трябва да обесърчава човека, но да му дава подтик, стремещ да работи и да учи. За пример, той не знае кой час се е родил в битието, Сутрин, на обяд, вечер или посред нощ. Началото на битието е моментът на неговото зачеване. Битието има ден и нощ, които никога не се свършват. Понятията ден и нощ са метафизически. Те се употребяват в живота само за изясняване на понятията светлина и тъмнина. Какво съществува извън деня и нощта? Не е известно. Нощта е противоположност на светлината а денят на тъмнината. Щом има светлина има и тъмнина. Щом има тъмнина, има и светлина. Те се минят периодически. Ако човек живее една-две години в светлина, следните една-две години ще прекара в тъмнина. За пример, докато човек е млад, очите му са здрави и той живее в светлина. Щом остарее, очите му отслабват, не могат правилно да регулират светлината и той прекарва повече в тъмнина. Когато хората говорят за ден и нощ, ние подразбираме два психологически момента, създадени от самия него. Има същества, които не познават ден и нощ. Обаче за човешкото съзнание те съществуват. От степента на човешкото съзнание зависи дали той ще раздели дните на ден и нощ, или ще познава само деня. Ако старецът знае начин по който може да регулира енергията на своите очи, а също така и да уравновесява своята нервна система, той никога не би изпаднал в положение да не вижда. За да не дойде до това положение, човек трябва да подигне и мисълта, и съзнанието си до едно по-високо поле от това, в което се намира. Това значи да владее човек законите на подмладяването който не владее тези закони, той неизбежно ще бъде изложен на постепенно устаряване, което ще го доведе до смъртта. Обаче след 10, 20, 50, 1000 или 2500 години, крайният предел на прераждането, той отново ще дойде на земята. Сега мнозина ще се запитат, какво отношение имат тия обяснения към техния ежедневен живот, пълен с тревоги и неразрешени задачи? Обясненията, които ви давам, имат отношение към вашия живот, който не е нищо друго, освен проява на вашата душа. Душата ви живее, а вие растете и се развивате, като се натъквате наред противоречия, които не можете да се обясните. Вие растете и всеки ден по понещо ново към живота на вашата душа. Защо човек ослепява? Защото не е живял съобразно законите на разумната природа. Когато човек се тревожи много, тревогата произвежда сътресение първо на стомашната му система, оттам сътресението се предава на дробовете, от дробовете на мозъка, а от мозъка на очния нерв. Щом очния нерв отслабне, човек почва постепенно да губи зрението си. За да възстанови зрението си, човек трябва да започне по обратен път да възстановява нормалното състояние на органите си. Първо на мозъка, после на дробовете и най-после на стомаха, дето е дошло първото сатресение. После трябва да намери причината, която е произвела сатресението и тя да се премахне. Сатресенията, които човек преживява, всякога произвеждат разширяване или намаляване на пространството между молекулите на живата материя. Когато в междумолекулните пространства на материята се събере повече енергия, която не може да намери изход, там се развива магнетична сила. Който не може правилно да използва тази енергия, той започва да мечтае за много работи, да стане богат, учен, силен. В него се развива голяма алчност. Макар, че не може да постигне всичко това, той спада в фалшиво положение, започва да мисли – че е нещо по-особено от другите и вместо да върви напред, спира на едно място. Обаче това напрежение предизвиква сатресение в мозъка му и не се минава много време, казват, че този човек се е разстроил умствено. Сатресението на мозъка се дължи на разширяване на междомолекулните пространства в мозъчната материя. От тук молекулите на нервната система изгубват своята стабилност и пластичност, следствие на което магнетизмът не може да се предава по нея. Хората са изложени на сатресения, които разстроиват нервната им система, вследствие на което от тях се явяват ред болезнени състояния – препадъци, треперения, земетресения и други. Гневът от човека също така се дължи на голямо количество енергия, събрана между молекулите, която търси изход да излезе навън. Докато се освободи от тази енергия, човек става, сяда на стола, хваща се за главата, сърди се на този на онзи. Щом тази енергия се асимилира от лицето, с което разгневеният се обменя, Последният се освобождава от гнева си. Всеки човек в живота си трябва да се обменя с някого. Тие двамата представят два центъра, които взаимно се обменят. Енергията от единия център тече към енергията на другия. Обмяната може да става между двама души, които се обичат, но може да става и между двама души, които не се обичат. И когато се обичат, и когато се мразят, хората мислят едни за други. Природата не обича да подпушва енергиите си. Този закон съществува в цялата природа, затова когато един човек се радва, друг скърби. Когато двама души не се разбират в помощ, ще им дойдат други двама, с противоположни на тях енергии, за да се обменят. Събраната енергия в междомолекулното пространство като по-гъста минава в междуатомното, дето функционира електричеството и по този начин тези енергии се взаимно обменят. Ако човек подпуши в себе си енергиите на едно висше желание, в него става голямо сътресение, голямо земетресение. Не отвори ли път на това желание в себе си, Непременно ще го сполети някакво нещастие. За да не стане това, той трябва да даде ход на своето желание да му отвори път. Щом му отвори път, събралата се междумолекулна енергия ще мине в междуатомните пространства. Спирането на енергията в междуатомното пространство се придружава с голяма експлозия. Тази е причината, за внезапната смърт на хората. Когато една бомба експлодира у човека, тя причинява внезапна смърт. Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някое своя мисъл, т.е. ни даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое своя чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система. Ето защо. За да се запази човек от разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и междумолекулните пространства на нервната му система, околтната наука казва Не противодействай на своите добри чувства и желания Не противодействай на своите възвишени мисли Природата не търпи никакви противодействия който не я слуша, тя ще го разтърси. Същото научно обяснение се прилага и при земетресенията. Земетресенията се дължат на напрежението, което изпитват силите на Земята в междумолекулните и пространства. Това напрежение предизвиква разширяване на дния пространства, което се изпитва от нас като земетресение. Напрежението върху силите на природата не е нищо друго, освен космическа енергия, която иде от хората, от всички живи същества на Земята. Живите същества са врати, проводници на енергии. През човека като през най-висша форма минават най-висши енергии. Следователно, материята Живее и съществува поради космическия човек. Ако той умре, т.е. престане да живее на Земята, и Земята ще умре. Няма повече да съществува. Ние сме дошли на Земята, за да може тя да живее. Значи, недиференцираната материя приема живота, който минава през хората. Когато казваме че човек е причина за земетресенията, подразбираме онези човешки мисли, които са в състояние да подпушат междумолекулната енергия на Земята. Чрез земетресенията природата стресва хората, оплашва ги, а по този начин тя трансформира енергиите си. Когато се проповядва на хората да живеят добре, да не изтезават и да не колят животните, целта и е да ги заставят чрез молитви, чрез добри дела, да преработят недиференцираната материя на земята, да отпушат запушените и отвори, да се избегнат земетресенията и катастрофите, които стават в природата. В Божествения свят не съществуват никакви сатресения, никакви катастрофи. Там всичко е абсолютна хармония. Дисхармония съществува само на физическия свят, причина заради която са хората. Ще кажете, че това са неразбрани работи. Неразбраните работи не са неистинни. Ще учите и ще се убедите в това. Човек много неща днес не разбира, но утре ще ги разбере. За пример, какво знае той за отношението между числата 10 и 2? Защо числото 10 без числото 2 не може да реализира своите стремежи? За изяснение на това отношение ще преведа следната проста аналогия. Представете си, че числото 10 е едно буре с 10 обръча, а числото 2 са две дъна на това буре. Каква работа може да свърши бурето без двете дъна? Никаква. Поставите ли му дъната, в него можете да турите каквото пожелаете. В този смисъл и човек представя живо буре с две дъна. Дъските на бурето? Представят човешките органи, които се съчетават в едно цяло. Вън от бурето съществуват известни ограничения, известни закони. Законите това са обръчите на бурето. Средният най-широк обръч представя екватора на бурето. Над и под този обръч поставят по-още пет обръча, пет закона. Благодарение на които дъските се стягат и бурето върши работа. Защо са турени пет обръча над средния да държат цялото буре в равновесие? Когато бурето се разсъхне, взимат чук и го дачукват тук-там по обръчите да се стегне или наливат в него вода. Когато дъната на бурето са добре прилепени, Обрачите му добре стегнати и не го излагат на слънце, то не се разсъхва. Кое буре се разсъхва? Безидейното. Кое буре е безидейно? Което няма съдържание в себе си. Всяко буре, което има съдържание, е идейно. Какво съдържание може да има? Сок от ябълки, от круши, от сливи или пет, шест или 20 годишно вино. То може да съдържа още и масло, сирене, жито и други. Каквото и да съдържа, то е идейно буре и като такова никога не се разсъхва. Всяко буре, което няма съдържание, непременно ще се разсъхне, ще се образуват междини, през които въздухът ще започне да прониква. Щом въздухът проникне, дъските започват да гният, да се разлагат. В заключение на всичко това, ние казваме, че човек трябва да бъде идеен. Само онзи човек може да бъде идеен, който има в себе си съдържание. При това той трябва да бъде пълен с това съдържание – а не само до половина. Природата не търпи празни пространства. Като сипва съдържание в бурито, тя го пълни догоре, да не остава място за въздуха. Следователно, добрият човек представя буре, което е пълно догоре с съдържание. Лошият човек е буре, което не е пълно догоре с съдържание, вследствие на което въздухът прониква в него и предизвиква кипение, врение, гниене, разлагане и така нататък. В бурята пълни са съдържание, т.е. в идейни бурета обрачите никога не падат. В безидейните бурета обрачите и дъната падат, а дъските се разсъхват. Значи, в лошия човек дъната и обрачите падат, дъските се разсъхват, а съдържанието се излива навън. Тази е причината, задето философите често се задават въпроса. Где е човекът? Няма го. Щом съдържанието му се е издляло на земята, човекът го няма вече. Сега не остава нищо друго, освен този човек, както и неговите близки, да се молят за него, да дойдат разумни същества от невидимия свят, да сглобят по някакъв начин даната, обръчите му, отново да го възстановят. Штом формата му се възстанови и съдържанието ще дойде. Къде е отишло съдържанието на това буре? В земята. Щом в земята, то не е изгубено. Известно е, че в природата нищо не се губи. Съдържанието на бурето има свой специфичен обем, своя гъстота, тежест, поради което никое друго същество не може да се ползва от него. Никое същество не може да се ползва от чуждо съдържание. Това съдържание ще се движи от едно място на друго, ще приема различни елементи и съединения в себе си, но в края на краищата ще се влее пак в онази нова форма, от която някога се е изляло. Сега, не схващайте нещата едностранчиво. Бурето представя личността на човека, която е временна, т.е. има временни отношения към хората. Съдържанието на бурето обаче никога не се губи, не изчезва, нито се пресъздава. Казано е, че Бог е труеличен, значи ако човешката личност се унищожи, човек ще приеме едно от Божиите лица. Значи Бог ще се всили от човека, в този смисъл човек е слабо отражение на Божията личност. На Божието лице. Когато казваме, че човек трябва да се откаже от личното в себе си, подразбираме да дойде в него нещо велико. Само великото може да замести личността. Лесно може човек да се откаже от едно нещо, ако в замяна на това му се даде друго нещо по-голямо. Лесно можеш да пожертваш 1000 лева за 2000. 10 за 100 000, или 1 милион за 10 или 100 милиона и така нататък. Малко хора ще срещнете днес, които могат да пожертват голямото за малкото. Какво ще направите, ако ви кажа още тази вечер да пожертвате 10 000 лева, за да получите срещу тях 100 лева? Всички ще започнете да се отказвате под предлог, че тие пари ви са нужни. Обаче, ако кажа да дадете по 100 лева, за да получите по 10 000 и най-бедните ще намерят 100 лева и ще ги внесат. Но и едното и другото, като методи са полезни, необходими и често се срещат в живота. Смаляването е толкова необходимо, Колкото и увеличаването, а растенето на детето е толкова необходимо, колкото и устаряването, т.е. спирането на човека да расте. Старият наново ще се подмлади, а детето върви към устаряване. Кое от двете положения е за предпочитане? Някога е по-добре човек да бъде стар и да върви към подмладяване, а някога да бъде дете... Млад, макар и да върви към устаряване. Това е философия, която не е отвлечена. Затова може да се приложи в живота. Днес всеки иска да бъде здрав, млад, щастлив. Всеки търси щастие, но щастието върви по известни закони. Щастието не се намира нито в окоръжаващата среда, нито в парите нито в знанието, нито в красотата. Щастието е нещо вътрешно. Щастието се обославя на вътрешни закони. Човек може да бъде красив само когато е щастлив. Човек може да стане музикален когато е щастлив. Човек може да стане учен, богат, когато е щастлив. Без щастие човек нищо не може да постигне. Без щастие човек е актьор на сцената. Щастието представя първата допирна точка на човека с Бога или на ученика със своя учител. Когато ученикът се отрече от своя личен живот и се слее с живота на своя учител, и двамата са щастливи. Когато придобие това щастие, съзнанието на човека се слива с висшето съзнание на разумната природа, с Духа Божий, който витае в нея. Това значи да придобие човек единство с природата. Това значи изобщо единство в природата. Единство на съзнанието между две души. Означава дълбоко вътрешно разбиране, вътрешно сливане. Когато единият говори, другият го разбира и му отговаря. Когато вторият говори, първият го разбира и му отговаря. Следователно, щастието е резултат на сливане между две души. Дето има сливане, там е щастието. Дето няма сливане, там никакво щастие няма. Там има временно, привидно настроение, което моментално изчезва. Истинското щастие никога не изчезва. Щастливият не може да бъде беден, не може да бъде невежа. Той разполага и с богатство, и с знание. Може ли да бъде беден и невежа онзи? Който се е слял с духа на природата, той ще разполага с богатствата и съзнанията на природата като със свои. Това щастие може да се предобие само, когато човек изпълнява законите на любовта. За да се обичат хората, между тях трябва да има вътрешно сливане. Без това сливане няма любов, няма и щастие. Сега, като говоря за щастието, аз засягам един закон, който обединява всички явления в природата. Който е придобил щастието, той е еднакъв в отношенията си към всички живи същества. Щастието не може да дойде нито от мъжа, нито от жената, нито от децата, нито от учението. Щастието иде само от едно място – от всемирния, всесилен Божий дух. Някой казва, че бил много щастлив. Неговото щастие трае ден и половина. Друг се хвали с голямото си богатство. Колкото голямо да е богатството му, с него той може да обиколи най-много земята, но не може да отиде до слънцето до Венера, до Сириус. Обаче, със своето богатство, щастливия човек може да обиколи цялата вселена. Той няма да живее само на земята и да трепери като другите хора, да не го скъсат на изпит, било в университета, било в живота някъде. Той е в състояние да направи хората около себе си щастливи. Ако се запише студент в университета, той ще се остави съзнателно да го скъсат, за да помогне на професора си, който не живее добре с жена си. Ще се запознае с професора си и ще му помогне. Невъзможно е щастливият студент да бъде скъсан, но това се допуща от невидимия свят, за да се създадат отношения между професора и студента. Много начини има за създаване на отношения, но и то този е един от начините, които се допущат в живота. И доброто, и злото се допущат еднакво, като проява на абсолютния закон на свободата. Който мрази злото и се страхува от него, а обича доброто, той нещастлив човек – докато със свой живот човек става причина за подпушване на междумолекулните и междуатомните пространства в своята нервна система, а оттам и на Земята, злото винаги ще го следва в форма на земетресения, експлозии, нещастия, страдания. Дали разбира причините на тези неща, не е важно. Един ден. Все ще ги разбере, ще престане да се подпушва. Атомите и молекулите са живи, разумни същества. Между тях съществуват нежни чувства. Атомът на кислорода, като нежен, внимателен кавалер, пише любезно писмо на два атома водород, като им казва, че не може да живее без тях и ги поканва да се съединят да образуват една молекула вода, с която да ослужват на жадното човечество, да отоли жаждата се. По техния пример, милиарди още кислородни и водородни атоми се съединяват, за да образуват онова грамадно количество вода, източник на живот. При всяко съединяване на атомите се образува топлина, някога и светлина, предружени с малък взрив, който химиците означават с думата реакция. Този е вътрешният живот на атомите. Външният живот на атомите е подобен на говора на звуковете, които се чуват от грамфонните плочи. Те говорят нещо без да разбират какво говорят. Декламират или пеят нещо без да го разбират. Знанията, които сега ви давам, са нови. Те се отнасят до шестата раса, а не до петата. Петата раса ще се замине със своите стари възгледи. Шестата раса има нов морал, който почива върху закона на любовта. Новият човек ще се разговаря с атомите и молекулите на тялото си като с приятели. Сутрин, като става от леглото си, ще ги запитва в какво състояние се намират, имат ли излишна енергия в празните си пространства, за да вземе мерки, да отвори всички пътища, да излезе тази енергия навън. Ако те кажат, че имат излишна енергия в себе си, той веднага ще направи едно добро дело и ще ги освободи от излишния товар. Затова именно се препоръчва на хората да правят добро. Когато някой човек усети в себе си излишна енергия, за да се предпази от експлозия, той трябва да направи едно добро дело. В каквато форма и да е доброто, то непременно трябва да се извърши. От някого се изисква да свърши основно училище, прогимназия, гимназия, университет. Защо трябва да свърши, не е важно. Ще учи и няма повече да пита. От друг някой се иска да следва околотна школа. Ще влезе в школата и ще учи, без да пита, защо му е това знание. Когато започне да учи, тогава ще разбере, защо е трябвало да следва тази школа. Когато невидимият свят е изпратил човека на земята, той предварително е начертал неговия път. За всеки човек е определена специална служба, която той трябва да свърши. За всеки човек е предвидена специална задача, която той трябва да реши. От правилното и решаване и изпълняване на задачата, и службата, която му е дадена, зависи да му се даде право да се ползва от богатствата и привилегиите на разумната природа, да бъде съработник с нейните разумни същества. Като работи правилно, човек ще се примири с противоречията в живота. Главната мисъл в тази лекция е, че всеки човек, Очаква да намери своя учител, който да донесе божествената запалка на щастието. Без учител, като висша съвършена форма, като образец в живота, никой не може правилно да се развива. Чрез висша форма се предава висша енергия. Възвишените същества представят две форми, свързани в едно – и Христос представяше такава душа. Той имаше два центъра, един горе и един долу. Затова именно Христос казва «Както ме е Отец научил, така говоря». Значи по плът той живеше на земята, а по дух се ръководише отгоре. В това седи истинското щастие. Сега, като ученици, вие трябва да работите за придобиване на щастието. Мнозина мислят, че като отидат на онзи свят, там ще придобият щастие. Те се самоизлъгват. Каквото човек придобие на земята, това ще занесе със себе си на онзи свят. Понякога на земята има по-добри условия за придобиване на щастието, отколкото на онзи свят. Понякога в онзи свят условията за придобиване на щастието са по-добри. Апостол Павел се обръща към своите последователи с думите. За мен е по-добре да отида при Христа там да придобие щастието, но за вас е по-добре да остана на земята. Апостол Павел можа да понесе всички страдания с радост, защото беше щастлив, учен човек. Той казва, не живея вече аз, но Христос живее в мене. Значи между Павла и Христа имаше вътрешно единство. Затова той казваше, никой не може да ме отдели от любовта Христова. Благодарение на тази любов, на щастието, което предоби, Павел имаше голям ентузиазъм и голяма смелост, вследствие на което като малко дете ходеше от плевник в плевник човешките души да ги подпалва. И като ги подпалваше, той се отдалечаваше, гледаше как горят и казваше, старата слама трябва да изгори, за да дойде нова. Старата слама – това са старите вярвания, обичаи, разбирания, които са пълнили бурето. Съдържанието на това буре трябва да се излее навън и да се напълни сново. Съдържание на щастието Повечето хора днес са пълнищ нещастие. Когато срещнете, все се оплаква, че бил нещастен и пита – какво да прави, за да се освободи от нещастието си? Много просто. Нека отвори горното дъно на бурето си, да излее старото съдържание навън, да го измие, дезинфекцира добре, да извика един кацар да стегне добре обръчете му, да го напълни с съдържание на щастието и след това да постави горното дъно на място. Щастието не се предобива чрез закона на еволюцията, нито чрез раждане и прераждане. Чрез раждане и прераждане човек изкупва греховете си, а щастието принадлежи на новата епоха. Първо човек трябва да ликвидира скармата си, с прераждането си да стане едно с Бога, и тогава да дойде до новата фаза на живота, до щастието. Хората на земята живеят по благодат, но не са щастливи. Защо? Те не могат да използват благодата, която им е дадена. Има щастливи хора на земята, но повечето са кандидати за щастие. Човек моментално може да стане щастлив. Няма защо да отлага нещата. Обаче, като очаква щастието, той трябва да бъде доволен на най-малкото, което му се дава, на зазоряване на щастието. Пълно щастие не може да се предобие изведнъж. За вас е важно да придобиете щастието, а как по-нататък ще се развива животът ви, това е въпрос върху който не трябва да се разисква. Като дойдете до щастието, благодарете за всичко, което досега сте преживяли. Благодарете за всички усилия, които досега сте правили. Предобиването на щастието е в зависимост от миналия живот на човека, от усилията му, от паданията и ставанията, от страданията и изпитанията, през които е минал. Пред щастието няма да говорите за вашето минало нещастие или за добрите животи, които сте прекарали. Пред щастието няма да говорите за добро и за зло. Щастието е извън доброто и злото. Някой се оплаква, че е добър човек, а е нещастен. Когато щастието ви посети, вие ще бъдете в съвършенно друг свят, нито на небето, нито на земята, в света на любовта. Любовта ще бъде среда, условие за проява на човека. В този свят не съществуват понятия за добро и за зло. Любовта е плод на духа. Така трябва да мисли човек, за да има ясна представа за света. Които не разбират законите на любовта, те търсят щастието по механически начин. Те го търсят в горите и в пустините, но не го намират. Търсят го между хората, не го намират. Търсят го в женитби, в раждане на деца, и там не го намират. Стават учители, свещеници, владици, министри, учени и в това не го намират. Защо? А защото търсят Бога по-външен, по-механичен начин. Това са само условия за развитие. Сега аз разглеждам щастието в широк смисъл, като първа стъпка, като първа връзка в живота. Като се говори за щастието, някой казва, че не се нуждае от наука, не се нуждае от богатство, само да придобиеш щастие това е едната страна на въпроса има бедни и прости хора които за да добият щастие нужно им е и богатство и знание има богати и учени хора които за да добият щастие трябва да се откажат от сегашното си богатство и знание щом се откажат от старото ще предобият новото по кой от двата метода ще придобият щастие, не е важно. Ама ще дойде ли щастието? Хората говорят за щастието, но не вярват в него, вследствие на което гледат да се осигурят в различни банки, да си правят къщи и така нататък. И при това положение пак са нещастни. Ако по-рано са били доволни, на една стая и кухня, сега искат две стаи и кухня, после 300 и така нататък. Ако днес са доволни на едно ядене, утре няма да бъдат доволни и на две. От сутрин до вечер готвят, а после се оплакват, че са роби на кухнята. От човека зависи да бъде роб, от него зависи да бъде свободен. Тогава да не едем. Това е друга крайност. Човек трябва да разбере, защо природата му е дала органи за хранене, защо някой път го заставя повече да яде, а някога по-малко, защо някога го оставя да живее само в една стая и кухня, а друг път в две и повече. Защо природата постъпва по този начин? Тя има свой план. От човека се иска да слуша. Каже ли му природата, че трябва да има една стая, да благодари на нея». Каже ли му, че трябва да има две стаи, да благодари. Каже ли му, да има десет стаи, десет ще има и ще благодари. Рече ли му, да има само една стая, а той иска десет, в скоро време бурето му ще се изпразни. Каквото природата каже, трябва да я слушате. Тя е великият учител, който ви ръководи. Неали слушате, тя ще ви тури далеч от себе си. След това ще дойдат страдания, нещастия, ще охкате, ще пъшкате, но тя няма да ви погледне. Ще мине покрай вас и дума няма да ви каже. Слушате ли я, изпълнявате ли нейните закони? Вие ще бъдете свободни. Ще живеете разумно. Една госпожа от Стара Загора, сега работи в едно сиропиталище, дойде един ден при мен и ми разправи накратко живота си. От дете тя била религиозна и като младо момиче още решила да постъпи в някой манастир, да се предаде в служене на Бога. После и дошло на ум че ако се ожени, може да бъде по-щастлива. И така направила. Оженила се за един добър човек, но голям материалист. Покрай него и тя ударила на ядене и пиене, отклонила се от правия път, забравила Бога. Родила няколко деца, които измрели. Останал и само един син. Няколко години след смъртта на децата умрял и мъжът. Не се минало много време, синът се самоубил. Тя останала сама в света, без средства, отчаяна и решила да тури край на живота си. Докато обмисляла това решение, тя сънувала един сън, който е отклонил от решението ѝ. Сънят ти бил следният. Явил и се Христос и посочил един стан, на който имало парче платно и така му. Само до половина. Като посочил към платното, Христос и казал. Това платно е твое. Ти го започна. Добре работи, но го напусна. Сега отново трябва да влезеш в стана да свършиш работата си. Щом свършиш платното, всичките ти работи ще се наредят. След това жената продължи. Като се събудих сутринта, спомних си съня и започнах да търся начин, как да вляза в стана и да завърша започнатото платно. Христос се явил на тази госпожа, казал и какво да прави, но по същия начин не може да се яви на всички хора. За вас е важна основната идея, че след всички страдания и нещастия които сполетяват човека, той пак има възможност да придобие щастието. Постигане на щастието това е идеалът на човечеството. Щастието представя първа връзка сливане на две души. Когато душите започнат да се сливат, нова основа се поставя, нов свят се създава. От този момент нови деца се раждат, нови отношения се поставят, нова култура се възцарява – култура без деление, без програми и налагания – култура на любовта. От този ред, който днес съществува в държавите, в обществата, в училищата, в семействата, светът не може да се поправи. Земята днес е покрита с гробища. За да се оправи светът, всички хора двама по двама трябва да се слеят с първичния дух. Днес хората не могат да разбират и да приложат този закон поради вътрешно отклоняване, вътрешно заблуждение от тях. Дойдете ли до щастието? Вие ще почнете да говорите на понятен език, помежду си, и всички ще се разбирате. Няма по-велико нещо от щастието. Няма по-велико нещо от сливане на душите с първичния дух. Сега, за да придобиете щастието, гледайте философски на нещата. Знайте че зад всичко, което става в света, седи Бог и коригира. Зад всичко, което хората говорят, пак седи Божието Слово и коригира. Ама някой казал, някоя е обидна или неразбрана за вас дума. Не се смущавайте, не мислете, че това е противоречие. Вървете напред и всичко ще си изясните. Кандидатът за щастието гледа другоярче на нещата. А обикновеният човек, като го бутнеш малко, той веднага избухва. Остата му започва да се криви, ръцете му се движат нагоре-надолу, цяло земетресение става в него. Той не е виновен. Причината за това се крие в излишното електричество, в междуатомните и междумолекулните пространства на неговата нервна система. Значи, причините за земетресенията са вън от човека. Не обвинявайте капитана на парахода, когато последният се клатушка в сред бурните морски вълни. Ама защо не ни казахте, кога да тръгнем? Защо не ни, ни казахте, че ще има толкова големи вълни? Капитанът отговаря. Аз се подчинявам на великия закон. Това значи да има човек нови схващания, да разбира смисъла на живота. Няма по-велико нещо от щастието. Няма по-велико нещо от сливане на душите с първичния дух. Тайна молитва. 32-лекция от учителя, държана на 30 май 1928 г., София Изгрев.